ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את החוח. הכה הכית את אדום, ונשאך לבך, יכבד ושב בביתך, ולמה תתגרה ברעה, ונפלת אתה ויהודה עמך? ולא שמע אמציהו, ויעל יהואש, מלך ישראל,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 מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בין עמיתי הנביא, אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירבעם בן יואש. ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה וגבואתו אשר נלחם, ואשר השיב את דם משק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל.